Eta final horrek 4 bezieraz ez dut, ez ki mu permeda enxinei... Yeah. 2008 metrokarratuko egoitza bi estaietan, bederatzireun eta irurogoi metrokarratuko kirol batekin. Hori da, Avihon Bayoneren kampuz berria. Ikasgelak, kinentzat gelak, pausa gelak, kantina... Orokorki nola aurre ikusi duten egoitza galdegin diogu Patrik Arocharen arkitektuari. Izan, dut zezal, izan turne huver la Grandoal huver literaren. Mais il une, une volonté pour les encadrants enfin de, de joueurs surtout pour la en permanence un œil sur sont... berina singuratuak dira entrenatzaile mediku irakasle edo ta arduradunek batetik bestera jokalariak ikusteko gisan erosotasun handia ekartzen duela gisa hortako toki batek adierazi dugu Kami López jokalariak Ahojordua, todo el mundo, todo el club profesional, se meten a la página y han de plus en plus de zutxik comple como esa, pero hoy día es la chance de evoluir un trigo como esa, como yo dije, es un confort. Erran bezala, formakuntza zentroak eta inguruko zelaiek AB etxea deitu proiektua osatzen dute, obra honek zazpikakotx 2 milioi euroko kostua izan du.